Bine v-am găsit, iubiți ascultători, ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănâni de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Aceste meditații aparțin preotului Nicuriță, care a fost chemat de Dumnezeu să le întocmească și să le pună pe hârtie pentru noi și apoi tot prin chemarea și voia lui Dumnezeu. Dumnezeu meditațiile acestea au fost structurate sub forma unor lecțiuni de 30 de minute fiecare astfel încât să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio lecțiunea de zi C107 va debuta cu prilejul citirii versetului 13 al 1 epistolea lui Pavel către Corinteni capitolul 15 citire urmată de meditațiile însocitoare numai înainte însă de a citi un articol interesant o știre despre efectul uimitor pe care îl aduce Evanghelia Oriunde pătrunde și este lăsată să lucreze Istoria ne păstrează următoarele date În anul 1787, prin mările din sud, o navă plutea spre Tahiti La capătul a 16 luni de călătorie, misiunea a fost încheiată și puieții de palmieri au fost încărcați S-a dat ordinul îmbarcării, dar marinarii s-au răzvrătit Timpul cât au stat pe insulă s-au atașat de femeile indigene și n-au vrut să le mai părăsească. Rămânând acolo, au format o colonie și treptat-treptat s-au sălbăticit și ei, trăind în urgii, certuri și lupte, omorându-se unul pe celălalt, până n-a mai rămas decât unul singur dintre cei de pe vas pe nume Alexandru Smith și o familie de indigeni. Într-o zi, acesta a descoperit într-un cufăr vechi o Biblie. Citind în ea, a aflat drumul care duce spre Dumnezeu. Viața ei s-a transformat. El a împărtășit această experiență și celorlalți și astfel s-a născut o comunitate creștină chiar în locul acela. Bolile, crimele, ignoranța, închinarea la idoli s-au diminuat rapid și colonia a prosperat. După circa 20 de ani de zile, o navă americană care a acostat în acea insulă a constatat o civilizație și o viață morală neobișnuită pentru zona respectivă. Aceasta este celebra istorie a, așa zisei, răscoala de pe Bounty. Dragul meu ascultător, vreau să-ți aduc vestea că toate problemele cu care te confrunți, de orice ordin ar fi pe oricare plan al vieții, au o singură cauză. N-ai lăsat Evanghelia Domnului Isus Hristos să pătrundă în inima ta, nu l-ai lăsat pe Domnul Isus Hristos să-ți aducă nașterea din nou din Dumnezeu și de aceea ai parte de toate aceste probleme, după cum și în insula aceasta oamenii, deși civilizați, că aceștia erau oameni civilizați, au ajuns să se macine și să se omoare unul pe celălalt. După cum în insula aceasta, din momentul în care Alexandru Smith a găsit Biblia și a lăsat Evanghelia să pătrundă în inima lui, după cum din momentul acela viața a înflorit pe insula aceasta și a crescut și nivelul de civilizație neobișnuit pentru zona respectivă, tot așa, în inima și viața ta, din momentul în care vei primi pe Domnul Isus Hristos, care va face rânduială acolo, viața ta va lua un cu totul alt curs, așa cum niciodată n-ai putut nici măcar să-ți imaginezi. Acum vreau să-ți atrag atenția. N-am spus prin aceasta că venind la Domnul Isus Hristos nu vei mai avea probleme. O, nu, ci din potrivă, venind la Domnul Iisus Hristos ar putea să te confrunți chiar cu mai multe probleme. Dar în timp ce problemele pe care le aveai fiind dușman al lui Dumnezeu prin păcat îți aduceau distrugerea ta, problemele pe care le vei avea acum din pricina Domnului Iisus Hristos primit în tine vor fi de ordin constructiv, vor clădi în tine chipul Domnului Iisus Hristos, îl vor desăvârși și te va pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu unde vei fi împreună cu El Toată veșnicia. Iată deci că problemele pe care le ai acum sunt probleme pozitive, constructive, cunoști esența lor, cunoști la ce te duc, cunoști ce lucrează, sunt, dacă vrei, ca niște medicamente cu gust foarte rău și neplăcut, dar pe care le iei cu bucurie știind că acestea îți aduc în lor. Trupului tău. Doamne Dumnezeule Tată tatăcere. te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stăm în față cu o înțelegere tot mai mare a nevoii imperative de a primi pe Domnul Isus Hristos și a imposibilității absolute de a avea parte de vreo bucurie atât trecătoare dar mai ales în afara lui. Fără lucrul acesta din dragoste pentru Domnul Isus Hristos și pentru sufletele pentru care a murit. Amin.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 Haideți Iar durerea mi mi Haideți acum să dăm citire versetului 13 de la antei corinte 15 care astfel răsiește. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Aici Apostolul Pavel se ocupă de problema învierii, căci în Corinteni, așa cum am citit și rândul trecut, existau niște curente din acestea străine, niște curente păgâne, care combăteau învierea morților. Iar Apostolul Pavel le spune credincioșilor, deoarece unii din credincioși ajunseseră și ei să creadă aceste lucruri, că dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. A tăgădui învierea lui Hristos înseamnă a tăgădui orice înviere și a anula biserica cu întreaga ei istorie și realizare pe pământ în timpul celor aproape 2000 de ani. Dar se poate așa ceva? Învierea Domnului Iisus este garanția puternică și desăvârșită că și noi vom învia. Pavel amintește mereu învierea Domnului Iisus ca să ne facă să înțelegem că ea este temelia învierii noastre. Prin repetare, un adevăr devine mai ușor de primit. Spune el aici atât de limpede, dacă nu este o a morților, nici Hristos n-a înviat. Pe unde a trecut Mântuitorul nostru, pe acolo trebuie să trecem și noi și săi. Dacă El a trecut prin moarte, prin moarte vom trece și noi și prin faptul că El a înviat, vom învia și noi. Învierea Lui este drumul deschis pe care pășim și noi spre viitorul luminos și fericit. Va fi învierea morților așa cum este primăvară în fiecare an. Va fi învierea morților așa cum răsare soarele în fiecare zi. Va fi învierea morților pentru că și Hristos a înviat. Cu învierea morților începe noua eră în care toate rănile produse de păcat vor fi vindecate și totul va intra în rândul cea veșnică a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, învierea este capitalul și principalul tuturor bunurilor Întreaga noastră nădejde este aceasta Cine nu vrea să creadă în învierea morților Se chinuiește pe sine Pentru că nu vrea să se supună adevărului Adevărul nu se desfințează prin faptul că eu nu cred în el Și că nu vreau să-l primesc Fericit este cel care se supune adevărului Și are încrederea în lucrarea lui Chiar dacă la început nu înțelege toate laturile la versetul următor, la versetul 14, Apostolul Pavel continuă ideea cu aceste cuvinte. Și dacă n am înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Fără putere și fără valoare sunt toate dacă la temelie nu este învierea, fie în viața unui om, fie în viața unei comunități, fie în viața bisericii întregi. Viața este frumoasă și totul primește frumusețe dacă este viață. Hristos cel viu este mântuitorul adevărat. Hristos cel înviat poate să ne ridice din starea noastră de moarte în păcat, poate să ne îmbieze la o viață nouă și poate să ne ducă în viitorul cel veșnic și fericit. Hristos cel înviat poate face totul viu în viața noastră și credința și nădejdea și dragostea. Un Hristos rămas mort după răstignire n-ar fi putut face nimic în lume dacă n-ar fi urmat învierea măreață de a treia zi. Existența bisericii, a bisericii cerei vii, este umblarea lui Hristos cel înviat prin lume. Viața cea nouă într-o inimă, într-o adunare și în întreaga biserică este dovada cea mai puternică a umblării lui Hristos cel înviat pe pământ. Repetăm. Fără înviere nimic nu are valoare, nici învățătură, nici credință, nici fapte, nici lucrare. Să ne ferim deci de lucruri zadarnice. Dacă n am viat Hristos, spune aici Apostolul Pavel, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Propovăduire zadarnică, mincinoasă și goală, credință zadarnică, Mincinoasă și goală. Așa ar fi dacă Hristos n-ar fi înviat, dacă n-ar fi învierea morților la sfârșitul veacului. Dacă nu este înviere, zice Sfântul Iangure de Aur, atunci s-au răsturnat și cele ale credinței. Dacă Hristos n-a înviat, atunci întreg creștinismul nu este decât o înțelepciune strecurată în lume de o ceată de mincinoși extrem de dibaci sau, ca să fie mai îngăduitori, de niște neghiobe amăgiți de ei înșiși. Dar nu este așa. O, nu, nu este așa. O clădire atât de măreață și grea cum este creștinismul nu poate sta în picioare fără temelie. Acest lucru e mai greu de crezut decât a recunoaște înbierea Domnului. Hristos a înviat. Christos este viu. Aceasta este o realitate puternică și devine mai puternică și mai luminoasă cu fiecare suflet înviat din moartea păcatului, cu fiecare om născut din nou prin credința în jertfa de pe cruce și în învierea Mântuitorului nostru. Cristos trăiește. Prin anul 1940, ziarele anunțau că în India s a fi găsit picioarele lui Buddha. Mii de budiști au mers după cortegiul care le-a însoțit în orașul sfânt al Indiei, unde aveau să fie depuse. Un misionar care se afla în această mulțime a spus, Dacă numai un picior al Domnului Isus s-ar găsi, atunci tot creștinismul s-ar spulbera. Da, și cât adevăr este spus acestui misionar? Buda era mort, Confuciu și Mahomet la fel, dar Domnul Iisus trăiește veșnic, și el are cheia de la moarte spre viață. Acum, cel înviat din morți este în cer, la dreapta lui Dumnezeu, de unde va veni iarăși. Creștinismul, zice marele vestitor al Evangheliei Billy Grimm, ca un sistem al adevărului se prăbușește dacă învierea este respinsă. Faptul că Isus s-a sculat din morți este una din pietrele care stau la temelia credinței noastre, iar credința este fundamentul pe care se odihnește speranța și speranța alimentează și sprijină credința, scrie limpede Calvin. Nu te îndoi de înviere, glăsuiește cu putere Sfântul Ioan Gure de Aur, deoarece credința aceasta îndoielnică este drăcească, și diavolul încearcă nu numai ca tu să nu crezi în înviere, ci să te înstrăinezi și de faptele cele bune și să te pierzi. Dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Hristos a înviat și prin aceasta eu sunt fericit aici și în veșnicie, da, Chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu, Doamne, ești cu mine. Îți mulțumesc, Mântuitorul meu, că în urma biruinței Tale asupra morții, m-ai înviat și pe mine la o viață nouă. Prezența Ta în mine este bucuria, lumina și fericirea mea, acum și în veșnicie. În continuare, la versetul 15, Apostolul Pavel spune, Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că el a înviat de pe Hristos când nu l-a înviat, dacă chiar este adevărat că morții nu înviază. Vedeți, nu numai ce mărturisește Pavel cu gura era o garanție adevărului despre înviere, ci însăși viața lui era cea mai puternică mărturie. El era un om cu totul nou față de viața lui dinaintea marelui eveniment de pe drumul Damascului, atunci când s-a întâlnit cu Hristos cel înviat. Cele mărturisite cu gura avea o temerie puternică în viața nouă și sfântă pe care o trăia el clipă de clipă. Minciuna nu poate schimba pe un om rău într-un om bun, pe un om păcătos într-un sfânt, nici de cum. Minciuna face tocmai o lucrare inversă. Schimbă pe un sfânt într-un păcătos, pe un om bun într-un om rău, dacă ascultă de ea. Numai adevărul poate da omului o cale sfântă și dreaptă, numai adevărul poate da un echilibru vieții, numai adevărul poate sădi în sufletul omului spiritul de jertfă. Cine își dă viața pentru o minciună? Sfântul Apostol Pavel și toți ceilalți apostolei Domnului Iisus au pecetluit mărturia lor cu însăși viața lor. Toți au suferit moarte de martir, din pricina mărturiei despre învierea Mântuitorului, Hristos. Vorbind despre acest lucru, Sfântul Iangură de aur zice puternic și adevărat: Dacă ei, Apostolii, erau niște maniaci ieșiți din minți, ar fi trebuit să nu poată face nimic, fiindcă nimeni nu se lasă convins de niște maniaci. Dar dacă au reușit în lucrarea lor. Așa după cum și este și după cum arată sfârșitul acestei lucrări, apoi aceasta este dovada celei mai mari înțelepțiuni și a adevărului cel mai puternic. Dacă nu ar fi văzut pe Hristos înviat, ce ar fi putut fi în stare să arunce pe ei într-un asemenea război? Dacă Hristos ar fi rămas mort și ar fi pus ei oare viața în primejde pentru el? Nu, e un lucru dovedit că acela care a fost înșelat odată de cineva nu îi mai poate auzi numere. Atunci, cum de propovăduiau ei numele lui dacă el era înșelător? În adevărurile credinței există o logică, tot atât de puternică și limpede, ca și logica în matematică. Numai cine nu vrea să gândească, nu o poate primi. Adevărul despre învierea Domnului Isus și despre învierea morților este tot atât de puternic pentru credință și rațiune ca și adevărurile în matematică și fizică. Doamne e Mântuitorul meu! Iată-mă, m-am predat ție și te rog, fă din mine o mărturie puternică, necurmată despre moartea și învierea ta și despre ceea ce ai pregătit tu în viitor tuturor acelora care vor să te primească acum pe tine ca mântuitor al lor. Îți mulțumesc că lucrarea pe care ai început-o în mine o vei duce la bun sfârșit, spre slava numelui tău și spre propășirea Evangheliei tale pe pământ. Amin. În continuare, în dezbaterea aceleași idei, Apostolul Pavel ne spune la 1 Corinteni 15, versetul 16, căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Cât de însemnat este adevărul despre înviere și, în deosebi, adevărul despre învierea Domnului Isus, se vede și din faptul că Sfântul Apostol Pavel stăruiește atât de mult asupra Lui, Legătura dintre moartea Domnului Isus și învierea lui este așa de strânsă încât dacă te găduești una, te găduiești și pe cealaltă. Poți să te martea moartea Domnului Isus? Nu. Nici învierea lui, deci nu poți tăgădui. Mintea se trudește să explice cum va fi aceasta sau aceea, dar credința se încrede în Dumnezeu în cuvântul lui. Așa a spus Dumnezeu și asta e de ajuns pentru credință, pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. Adevărul învierii morților este neclintit înaintea lui Dumnezeu. Mintea omenească poate să-l tăgăduiască, dar cuvântul lui Dumnezeu îl spune și îl înalță cu putere. Urmașii Domnului Iisus, creștinii adevărați, trăiesc astăzi prin credință. Credința este oxigenul vieților duhovnicești. Prin credință ei au primit o minte nouă, curățită de păcat și cu mintea aceasta pricep adevărurile dumnezeiești. Pentru oamenii firești, nenăscuți din nou prin credință, adevărurile sfinte din cuvântul lui Dumnezeu par nebunie sau povești, dar pentru fiii credinței ele sunt mângâiere, nădejde și bucurie. Adevărul învierii morților este temelia nădejdii unui viitor fericit și veșnic. Noi, cei care credem, suntem întăriți prin ei ori de câte ori ne-l amintim și dovada de neclintit a învierii noastre este învierea mântuitorului nostru Iisus Hristos care ne-a deschis calea vieții veșnice fericite prin moartea și învierea sa în versetul următor la versetul 17 Pavel continuă logica sa cu aceste cuvinte și dacă n am înviat Hristos credința voastră se zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre Dragii mei, dacă n am înviat Hristos, moartea lui ar fi fost o înfrângere, iar credința noastră în răscumpărare este zadarnică și dreptul de a nădăjdui este înlăturat. Făgăduințele Domnului nu-și mai au nicio temerie, întreaga clădire a credinței noastre se prăbușește, la fel și experiența noastră totul nu este iluzie dacă Hristos n-a înviat. Rădăcina vieții creștine și a oricărei fapte bune este învierea, scrie Sfântul Chiril al Ierusalimului. Orice suflet care crede în înviere, zice el mai departe, se păzește pe sine însuși, pe când cel care nu crede în înviere se dă pierzării. Învierea Domnului Iisus merge mână în mână cu răstignirea și moartea lui. Cine nu știe și nu crede de ce a fost răstignit Domnul Isus, cine n-a primit jertfa lui ca făcută pentru noi, pentru păcatele noastre, acela nu pricepe de ce a înviat Domnul Isus și chiar dacă crede că a înviat, n-are niciun folos din această înviere. Iată de ce, înainte de a sta cu bucurie înaintea mormântului gol, trebuie să stai prin credință în fața jertfei Domnului Isus. El a fost dat morții din pricină fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost ocotiți neprihăniți, scrie la Romani 4 cu 25. Deci, jertfa a fost primită, păcatele au fost ispășite. Înviind din morți, s-a împlinit vorba pe care Domnul Iisus o spusese mai înainte ucenicilor săi și care totuși nu intra deloc în mintea și inima lor. Toate cuvintele lui, oricât de mari sunt ele, se vor împlini la vremea lor. Învierea lui este o dovadă neclintită despre viața de dincolo. El a vorbit despre cer ca nici unul din proroci, din pricină că din cer venise. Chiar când era aici, el era în cer. Dacă n am viat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Credința cuiva primește valoare numai în urma învierii și izbăvirea de păcat este reală tot datorită învierii. Nu numai credința este zadarnică fără înviere, ci și dragostea și nădejdea. Totul este zadarnic fără înviere, totul se năruie. Învierea este începutul lucrării lui Dumnezeu. Fără început nu există nici sfârșit. Fără temerie nu poate fi nici acoperiș, fără rădăcină nu poate fi nici coroană de copac. Dovedim credința în învierea lui Hristos numai atunci când această înviere se observă în noi, în viața noastră de fiecare zi. Credința adevărată în înviere învie din moartea păcatului pe cel ce o are. Dacă nu e așa, atunci e o credință zadarnică. În privința aceasta, Duhul Sfânt, prin gura Sfântului Apostol Pavel, ne învață. Măcar că era morți în greșelile noastre, El ne-a dus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună locurile cerești în Hristos Isus. Vă e vorba de versetele 5 și 6 de la Efeseni, capitolul 2. Adevăratul credincios al învierii este un înviat împreună cu Hristos. Cine n-a înviat împreună cu Hristos este încă împăcat. În Hristos nu poate sta la un loc cu păcatul și moartea, de aceea toți care cred cu adevărat sunt mai întâi smulși din terenul păcatului și puși împreună cu Cristos pe terenul cerului. A primit chipul lui Hristos, ar avea pe Hristos în inimă, al sfinți pe el ca Domn în toată viața, ce oare altceva poate fi decât învierea lui în inimă? De aceea, dacă n am viat Hristos în inimă, Credința voastră este zadarnică. Dacă credința pe care o ai nu te-a dus în această slăvită stare de a avea pe Hristos înviat în inimă, le apodo căci nu este credința cea adevărată, dată de Dumnezeu odată pentru totdeauna sfinților, așa cum ne-a lăsat scris la Iuda versetul 3. Căci dacă tu lepezi o unealtă materială pe care o întrebuințești și vezi că nu poți face lucru bun din ea, cu cât mai mult credința unealtă aceasta duhovnicească de care atârnă viața veșnică, zic, cu atât mai mult trebuie lepădată aceasta și să o iei înapoi pe cea dată de Dumnezeu, dată Sfinților odată pentru totdeauna. Credința care nu produce bunuri duhovnicești este falsă, este zadarnică. Credința adevărată este aceea care produce aceste bunuri duhovnicești și cel din tâi bun este învierea din moartea păcatului, este aducerea lui Hristos în inimă, este învierea lui în inimă. După ce odată a înviat, urmează apoi toate celelalte haruri. Harul învierii este primul dintre haruri. Dacă tu nu te desparți de credința care te-a ținut în întunericul păcatului, atunci credința aceasta te desparte de Hristos pe veșnicie. Este deci treaba ta să faci o alegere. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului C107 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu să nu fi pierdut timpul acesta degeaba, nici noi care ne-am străduit să vă aducem aceste gânduri pe calea undelor de radio și nici dumneavoastră care v-ați luat din prețiosul dumneavoastră timp să ascultați. Faceți bine și facem toți bine să ne verificăm credința pe care o avem. A înviat Domnul Isus Hristos în inima mea? A adus El împărăția Lui în inima mea, adică se face voia Lui în inima și în viața mea? Sunt eu eliberat de toate legăturile de păcat cu care mă robise satan înainte, în care m-am născut și în care am trăit? Dacă mai sunt robit încă de legăturile acestea, dacă în viața mea nu este caracterizată printr-o înnoire cerească? Atunci trebuie să mă grăbesc și să mă lepă de credința aceasta ca să aleg credința lui Dumnezeu, care aduce pe Hristos în inimă și îmi schimbă felul meu de a trăi, îmi schimbă felul de a gândi, îmi schimbă felul de a vorbi, îmi schimbă felul de a privi, îmi schimbă felul de a umbla, îmi schimbă în totalitate și în mod desăvârșit întreaga mea ființă. Apoi pune în dorințele mele, în aspirațiile mele și în planurile mele, de viitor, pe planul, pe locul numărul 1, dorința împlinirii voiei lui Dumnezeu. Iată ceea ce aduce cu adevărat Hristos înviat în inimă, aduce echilibru, pace, bucurie și nădejde atât în viața aceasta cât mai ales în cealaltă o pace și o bucurie pe care nimeni și nimic nu mai poate zdruncina și nu poate afecta deoarece ea vine de sus, din cer de la Tatăl Luminilor. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți să avem parte de Hristos înviat în inimile noastre, prin nașterea din nou și botez și apoi prin învierea lui inimile noastre să lucrăm tot mai mult să ne ducem mântuirea până la capăt, așa fel încât Domnul Iisus Hristos să se vadă desăvârșit în viața și trăirea noastră. Aducem la cunoștință aici încheierea programului C108, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să faie partea fiecăruia care se deschide să le primească. Amin. A înviat Hristos din morț, Prin El și noi vom învia. Când slava Lui se va iri, Când glasul Lui ne va chema. Vom învia, vom învia, Avem credința ta. Vom cânta În sfânta sărbătoare Uitat va fi Orice mormânt În care-mi fi Săcut cândva Și-n al luminii Al Spre ceruri Ne vom înălța Vom învia Am cântat În